«Еббі Ваксман. Книжкове життя Ніни Гіл. Розділ 2», у якому ми дізнаємося про кілька речей, які дратують Ніну. Ніна шла додому залитим сонячним світлом вулицями району. Яка це казкова пора для освітлювачів та самотніх молодиків, які вечорами поринають у свої мрії? Навколо Ніни гуляли люди з собаками після закінченого робочого дня. Вони говорили по телефону, але не звертаючи уваги на сліпуче сонце, що відбивалося від вікон та дверних ручок, на те, що пастельне небо здається напівпрозорим, як одяг на навсідниках килимових доріжок. Ніна часто думала, що Лос-Анджелес не таке вже чудове місто з погляду архітектури, але завдяки небу воно ставало прекрасним кілька разів на день. Як і пасує Голлівуду, освітлювачем тут виступав Бог. Саме зараз її мідно-руде волосся яскраво сяяло в сонячних променях. Якби Ніна знала, яка вона гарна, то зробила б кілька своїх світлин. Але, на жаль, не. Вона думала тільки про те, як добре було б поїсти маринованих огірочків, порізаних або цілих, однак не, не скористатися можливо. Ливістю. Ніна була не з тих жінок, що викликають захват у перехожих. Її стиль одягу був специфічний, а вираз обличчя вказувала на те, що її не так уже й легко вразити. Маленька струнка, вона була подібна до оленя, але досить було б з нею заговорити, як ставало зрозуміло, що насправді це лисиця. Одного разу їй хороша подруга Ліс сказала, що Ніна не зла, а лише називає її речі своїми іменами. Ніна винаймала флігель біля одного з найбільших будинків на бульварі Віндзор. Це була затишна невеличка домівка і своїм входом побудована окремо від основної споруди. Цілком ідеально для Ніни. Власники були приятеля її мами. Коли дівчина закінчила навчання в коледжі, подружжя саме завершила ремонтувати цей флігель. Вони великодушно запропонували Ніні його винаймати, а вона була щаслива пристати на їхню пропозицію. Її кіт на ім'я Філ сидів на паркані чекав на хазяйку. У Філа було смугасте і коричневе, з бежевим забарванням і з чорним кінчиком хвоста та білими шкарпеточками на лапках. Щойно ворота відчинилися, як він підстрибнув з паркана побіг сходами на гору перед хазяйкою, а кінчик його хвоста був неначе прапорець на дитячому велосипеді. Ніна помітила, що кіт залишив її великого мертвого червяка на килимку біля вхідних дверей. Пухнастий встав поряд із здобиччю з таким величезним виглядом неначе хотів сказати. «Ой, мало не забув, я про з тобі черв'яка. Нічого особливого, просто мертвий черв'як якогось піймав власними лапами та приніс тобі. Я подумав, що, можливо, тобі захочеться поласувати чимось смачненьке після роботи. Ну, ти розумієш. Очевидно, Філ звертався до Вініпуха, як до свого тотемного звіра. Ніна нахилилася і погладила кота по голові. Дякую, Філе, це чудовий черв'як. Задоволений собою, Філ потерся об її ногу. Може, інші коти і вдовольнялися б тим, що залишались на самоті вилежуватися, Протягом дня і вилизувати свої дупи, але цей кіт сумлінно виконує свої обов'язки. Дякую, Філа, але я збережу його на потім, якщо ти не проти. Філу було байдуже. Ніна відчинила двері та зайшла у дім. Вона скинула взуття і тихенько поклала черв'яка на кухонний стіл, щоб потім, коли кіт не бачити, викинути. Поглянула на гігантський годинник на стіні. До Вікторини ще залишалася година. Ніна увімкнула чайник, бо саме час відпочивати і навести лад. Вона любила свою квартиру, попри те, що Назвати одну величезну кімнату з міні-кухнею та сам вузлом квартирою було незначним перебільшенням. Але ж у ній багато світла та книжкових полиць, то про що можна ще мріяти? Великі подвійні вікна з півдня та заходу заповнювали приміщення сонячним світлом і різними кольорами, а стелажі вивищувалися над підлогою до самої стелі. Односпальне ліжко стояло біля стіни, тому в кімнаті ще лишалось місце для великого крісла, присунутого до вікна. Тут Ніна могла і справді, так і тут Ніна могла, і справді так чинила, сидіти годинами, читати до незмоги. Червоно-оранжевий персиковий килим на підлозі вкривали тигри та пташки. Це був сувенір із чергової маминої подорожі. Ніна отримала його за тиждень чи два після того, як вона перевезла до квартири котика та свої речі: ліжко, крісло, шість коробок книжок, кавоварку і велику дошку. На килимі була записка: "Привіт, він провалявся кілька років у своєму сховищі. Я подумала, що тобі він може сподобатися. Дай мені знати, якщо ти хочеш собі решту речей. Решту речей? Ніна негайно зателефонувала мамі. Привіт, мамо. Ти де? Стандартне привітання для мами. Зараз я в Лондоні, Люба. А ти де? Її мама була австралійкою, але її акцент став м'якшим і лише трохи нагадував про те, що вона з Австралії. Вона говорила «хвутбол» замість футбола або «цукерки» замість «цукерки», але не ходила дому тому капелюхи з корками. Ніна усміхнулася, слухаючи мамин голос, бо найкраще вона знала маму саме за її голосом. «Я в Дубаї, мамо, на верхівці Бурдж-Халіфу». Справді, її мама, здавалося, була в захваті і як вид – Ніна важко видихнула. «Ні, я в Лос-Анджелесі, сама. Саме там, де ти мене залишила». Ох, мама була розчарована, що Ніна не успадкувала її жаги до пригод, не говорила про те, та цього не треба було говорити. «То що з тим килимом?» – запитала Ніна. Копаючи ногою, скручений свій. Ніна чула, як її мама попиває чай. Напевно, вона робить ще три або чотири справи одночасно, поки говорить з Ніною. Зосередитися на чомусь одному. Та хіба це взагалі цікаво? Адже я жила в Лос-Анджелесі, коли була вагітна тобою, пам'ятаєш? Звісно. Ніна знала пам'ять, історію її походження, і всі знали. Мати загалом не була повією, але її романтичні стосунки її також не цікавили. Багато років тому Ніна запитувала маму, чому вона не зробила аборт. Проте Кендіс у відповідь, як зазвичай, засміялася. Бо я гадала, що це буде пригода. Так воно й сталося. Пригода. Килим прекрасний. А що то за решта речей? Ну, там їх ціла купа. Піди подивись, якщо хочеш. Вона розказала їй, як дістатися сховище. І тепер, коли Ніна оглядала свою затишну маленьку квартиру, то дивилася на меблі, як вони, можливо, опісювали, коли була зовсім маленька. Тут тепер стояв маленький диван з персиковим орнаментом. Пуфик з раджест хану, який Філ присвоїв собі. А ще кілька мистецьких витворів з маминої арт-колекції, скільки Ніна змогла перенести з на сцені, на якій не було книжкових полиць, висіли світлини, фото авторства Рут Оркіс, Анрі Картіє Брессона, Інге Морад і ще кілька улюблених знімків, які Ніна зроби, зробила сама. Ще були постери і обкладки журналів зображення зірок із серіалів «Її дитинства». Тут був її куточок візуалізації із дошкою та календареком. Не треба глузувати з цього приводу, адже вам також хотілося б бути так само організованим, як Ніна. Світлинами мами та Філа, коли той ще був кошеня. У кімнаті також стояло ліжко моделі «Мальм» з Ікеї і комос цієї самої серії з вишуканим шухлядами. До речі, слово «Мальм» не має множини так само, як і слово «молоко». «Мальми» звучить якось неправильно, як назва тих цукерок-смаколиків на основі. Нові маршмелоу, а може, то якісь шоколадні мальми. Зубаште, ліжко стоїть біля стіни. Ніна забрала пошту, нагодувала філа і налила собі склянку вина. Потім вона потопталась на місці біля свого куточка візуалізації, дивлячись на дошку з усіма картинками, що додавали їй настрою, цитатами та лайфхаками, які Ніна ніколи не випробувала в реальному житті. Вона любила свою організаційність, але завжди відчувала, що здатна на більше. Дівчині подобалось складати все за теками, з кольоровими казів, казівниками, вона обожнювала писати списки і витрачати півгодини щоранку, щоб переглянути свій планер і щоденними записами в ньому. Ні звикла ставити цілий день, і взагалі їй подобалося розмірковувати на дусі. Для цього вона, звісно, підводила окремий час і позначала його папері. Без сумніву. Ні, ні шкода, що не так багато можна запланувати. Вона інколи складала списки із справ, які вже зробила тільки для того, щоб мати змогу їх викреслити. Через це почувалася жалюгідною, але таке викреслення давало їй якесь дивне задоволення. Вона закінчила Каліфорнійський університет з непрактичною, але цікавим дипломом «Історія мистецтва», якщо вам цікаво. А потім влаштувалася на роботу в книгарню у лицаря. На той час поки з'ясує, до чого пристане тепер, коли стала дорослою. Вона провела кілька наступних років дорослішання по-справжньому. У неї було кілька коротких романів, а потім ще один трохи довший, тоді ще кілька коротких, тоді вона намагалася схуднути, сіла на вегенську та палеолітичну дієту, а потім вона здалася і знову стала їсти ї що їй було до смаку. Вона ходила на йогу, згодом на велотренажери, потім на комбіновані заняття з йоги та велотренажера, які подумки назвала влогою, а ще відвідала гуртки з декупажу та плетіння, кілька разів сходила на ті курси, де п'ють вино. Але так і не позбулося невідступного відчуття, що не охоплює всього, що її може зацікавити. Адже хіба може бути таке, що її життєве покликання полягає в тому, щоб прочитати якомога більше книжок. Багато її друзів перебували в тривалих романтичних стосунках, але в Ніни пари не було. Вона насолоджувалася сексом, любила людей з різними поглядами, ходила на побачення, але побачення в Лос-Анджелесі були схожі на контрастний кіберспорт. І після десятків побачень, на яких знову і знову сягала дня міжособисністю спілкування, вона вирішила взяти перерву у стосунках. Це було значно легше, ніж відмовитися вживати кокоїн. Ніна переймалася тим, що вже аж занадто любила залишатись на самоті. Та лише так вона могла повністю розслабитися. Люди її виснажували. Вона, вони змушували Ніну поринати в тривожний стан. Щоранку, виходячи з своєї квартири, вона ніби переверталася в гігантський пісочний годинник, після чого вся її ментальна енергія, яку вона накопичила за ніч, починала витіруватися з неї. Зникали піщинки за піщинкою. Вона заряджалася енергією протягом дня, викроюючи кілька хвилин, щоб побути на самоті. Інколи дівчині здавалося, що її життя було плавання на довгу дистанцію між островами тиші. Ніна насолоджувалася компанією людей, це справді так, але спілкування з ними мала споживати в гомоепатичних дозах – краплинка, отрути, правила заліки. На самоті вона ставила перед собою цілі, досягала їх, знаходила для себе виклики і приймала їх, захоплювалася чимось новим і втрачала до цього інтерес. Періодично знімала з доски всі завдання, які давала собі, та записувала інші. Ставила перед собою нові цілі з планування, датами і бюджетом. Або посеред року купувала новий органайзер і заповнювала його заново. Ну то що? Нахилившись, Ніна відкреслила з календаря поточну дату, хоча день ще не закінчився. І навіть якщо вона час від часу знімала все свої дошки і потім навішувала нові цілі та плани, нові дати і бюджети, купувала новий, Планер посеред року і знову планувала все спочатку. Ну то й що, Ніна зависала над календарем і викреслювала плани, попри те, що всі вони були цілком реалізовані. Хіба не видно? Завжди на крок попереду. Ніна команда з Вікторини складалася з неї та її трьох найкращих друзів і мала назву «Оформ' їх дано. Бо чому б ні? Вони були найкращими експертами з літератури Ніна, історії та географії її подружка Лія, сучасної популярної культури Картер, колишній хлопець Лії, який був занадто розумний та веселий, щоб припинити з ним спілкуватися, а також новини та політика ще одна подруга Лорен. Усі вони були однаково сильні у своїй умові свого покоління ігри у класичній попкультурі культурі 1950 1950-1995-го від Люсі Ріка до Чендерла Бінга та у сфері індустрії закупок різних країн світу. Попри те, що Ніна була футбольною фанаткою, її Ахилесовою п'ятою досі лишався спорт. Щоб розширити знання у звиді спорту, Ніна взялася читати ілюстрований часопис про спорт, але єдине, що він їй дав, це брудні фантазії про норвежського сноубордиста, чиє ім'я вона навіть вимовити не могла. Минулого року команда «Оформ'ї дану» вигнали з бару, поза як учасники ніколи не давали вигравати в вікторині. І тепер вони обережно тестували нове місце – бар «Солодкий вуста», відкритий два місяці тому. Розташований в районі Сілвер Лейс. Тут пропонували широкий асортимент охолоджувачих напоїв, імпортних та американських, разом з безліч видів крафтового пива. Бар був відомий тим, що пропонував клієнтам сухі сніданки, барні закуски, які вірогідно відсилали до назви закладу. І як Лоренс спостерігали, як картер куштує напій з різними грушевим смаком. У неї було темне волосся, темні очі і темна душа, яка вдовольнялася специфічним гумором, що комусь міг би здаватися до школи. Кульни. Вона асоціювалася в ній з добротною буханкою житнього хліба, грубою на поверхні, але м'якою та приємною всередині. Картер врухнув плечем і промовив. «Знаєш, я ще ніколи не куштував чогось такого із специфічним грушовим смаком, тож зрозумів, що мені ні з чим порівнювати, але воно…» як гумка із смаком кавуна. Він відпив ще один ковток. Смакує чудово, та я б краще насолодився напоєм, якби був накурений. Він не справляв враження хлопця, який курить травку. Імовірніше, був схожий на того, хто допомагає бабусям перейти дорогу і завжди причащається. А втім, як нам відомо, зовнішність буває оманливою. На руці в нього викрашався витатуюваний знак альянсу повстанців, І в сім'ї пропагандували силу в усіх її проявах. «Ні, – похитала головою Ніна. Досередця на грі «Ти знаєш правила». Я б так швидше відповідав на запитання. Е, Лорен, не відріваючись від склянки пива, пробурмотіла. Ага, саме тому люди завжди кажуть, якщо тобі треба витиснути максимум швидкості та ефективності на корися трави. Вікторина почалася, і учасники оформлі їдано надирали всім дупи протягом години чи близько того. А тоді із запізненням завітав ще дехто, щоб додати напруження в їхніх розслабленій грі. Дідько, промивив Картер, подивіться, хто прийшов. Ніна роздирнулася. Хто Прийшов. Бісова робота, сказала Лія. Це команда і Вікторник Гаррі. Ніна намагалася зберегти незворушний вигляд обличчя, але всередині відчувався роздратування. Вікторники були єдиними суперниками для них у світі барних вікторин у східному Лос-Анджелесі. І попри те, що цей світ був дуже малий, Ніна була азартним гравцем. Вони спостерігали, як вікторники, до складу, яких входило троє хлопців та одна дівчина, неначе версія їх самих і зазеркелля, сідають за столик навпроти них. Капітан. Нам команди, очевидно, був високий хлопець, що з підозрою поглядував на Ніну і потім підняв руку, щоб з верхньої привітатися. Ніна ще секунду дивилася на нього, потім на весь рот позіхнула. Круто, сказала Лорен. Тонко ти його. Він дратує мене. Тебе дратує те, що хлопець такий красень, чи те, що знає про спорт значно більше, ніж ти. Він не красень. І про спорт він знає так багато, тільки тому, що тупоголовий. Ти помітила, що він ніколи не відповідає на запитання, не пов'язані з спортом. Це неправда. Кілька тижнів тому він дав правильну відповідь на запитання про супермоделі. А як же? Бо вони в купальниках. Лорен і Лія поглянули одне на одного повз голову Ніни. Я все-таки думаю, це через те, що він красень, сказала Лія. Гадаю, вам супер. Судилося закохатися одне в одного і вирушити разом у вікторинний медовий місяць. І куди це? Може студію Карлос сіті де знімали ризикни, або у Вашингтон, де ми б могли б зависати в бібліотеці Конгресу? Чи на Гаваї? Вони зиркнули на Картера. Який стосунок мають Гаваї до Вікторини? запитала Лорена. Картер знізав плечима відповів. Не знаю, я фокусувався саме на нормедовому місяці. Він об'єктивно гарний, але мені не симпатичний через свою надмірну самовпевненість. Зіткнула Ніна. Картер кинув: Розумію, жінки ненавидять упевнених чоловіків. Ось чому люк набагато привабленіший, ніж Ган. Від сарказму з'являються зморки, відповіла Ніна. Вона на капітана команди Вікторинників, подало в око його довге. Темне волосся, доволі скуйовжена, якого, здавалося, давно не торкався гребінець. Худорляве обличчя не можна було назвати гарним в традиційному розумінні вже тому, що він явно колись ламав собі ніс. До того ж, він схожий на хлопців, які до вподоби влаштовувати бійки, а я пацифістка. Нічого з цього не прозвучало як незаперечна правда, і Картер опустив очі під лоба. Ведучий Вікторини постукав по мікрофону. Отже, до наших знань приєднується ще одна команда: ти вікторинник Гаррі. Лідером гри зараз є команда у формі Вони грають з перевагою 10 очок, але попереду ще три раунди. Згідно з правилами команди, що запізнилися, не здобувають допоміжних балів. Нехай усім щастить. Ніна перевірила, чи всі вони мають наготовию олівці та папір для нотувань. Насправді, нікому більше не були потрібні папір та олівці, бо саме вони записували відповіді, але їм под подобалося, коли всі в такий спосіб готувалися до гри. А якщо в неї раптом станеться судома і вона зламає свій олівець. Її мозок відтворює у сповільненні зйомці сцену, де вона падає на землю, олівець ламається, підлогою розлітається шматок дерева та графіту. Такі фантазії не могли бути хорошим знаком, і справді був потрібний секс. І на погляну хлопця з вікторинників, вона повинна була визнати те, що він був дуже сексуальний і наймовірніше дурний як пень. Ні мозгу, ні. Промовляла дівчину до себе, а мозок казав їй, що він, невідповідальний за це, радив звернутися зі своїми сарказмами до нижньої інстанції. Ти тут Ніно, звалася Лія, роздають аркушики для відповідей. Вибач. Вона взяла аркуш і ведучого, який нахилився до неї, сказав, ставлю 10 доларів до вікторинників, з вами усе лайно виб'ють. Ніна насупила цю відповідь. Говарде, тримай себе в руках, ми випереджаємо їх на один раунд, тож їм буде важко нас наздогнати. Сунулась до нього і на пальцем йому просто в груди. Гей, не треба влаштовувати драму на вікторині тільки тому, що я не схотіла зустрічатися з тобою. Це шляхетний вид спорту, в який грають благородні люди. У благородних барах додав Картер у благородні часи, підсумувала Лорен. Вони всі знали Говарда, тому що він вештався з бару в бар і влаштовував суміття під час Вікторини. Він називав себе королем запитань, але всі інші називали його Вікторинним модилом. Він любив хизувати свою владу, яка полягала лише в тому, що в Нього були всі запитання, а команда підозрювала, що саме через нього їх і вигнали з минулого бару. Чуваки, та ви всі вони нас розмажі. Я не п'яна, зауважила Ніна, я цілком твереза та ладна побитися з тобою об заклад, щоб потім забрати твої гроші. Город самовдоволено посміхнувся, через що став ще менш привабливим, ніж ви можете собі уявити і в вдали". За столиком команди вікторинників, учасниця на ім'я Ліза, глузувала стома високо хлопці, як, як Ніна, була впевнена, був. Аж надто тупий. Мені здається, тобі подобається та дівчина. Вона кинула в бік Ніні. Том крутнув головою. Ані скількички, вона дуже високої думки про себе, а ще низенька на зріст. Він хотів додати, що шкіра в неї така жовта, як персик, волосся, мов кутро вірландського сетера, один куточок рота вищий другого, а ще такі вузькі, що, але подумав, що його неправильно зрозуміють. Джек, інший учасник віторинників, скривився. Ти просто заздріш їй, бо вона розумніша за тебе. Неправда. Правда, мені здається, вона знає все на світі. Ніхто не знає всього на світі. Я чув, що вона працює в книжковій крамниці, сказав Пол, ще один учасник команди вікторинників. Хіба це не шахрайство, запитав Джек. Том поглянув на нього. Не думаю, Джеку, що робити. На роботі це шахрайство. Багато людей працює, але не я, гордо заявив Джек. Далі запала пауза, поки він думав, чи варто взагалі цим хизуватися. Але хлопець вирішив не партися і додав: Я митець. Ти вандал, сказала Ліза. Ти пишеш своє ім'я на стінах будинків. Це моє право на політичний протест, зауважив Джек. Це твоє право на виправні роботи, повторив Пол. Він був юристом і не міг триматися від такого коментаря. Ліза, яка була знайомим з томом і старшої школи, поглянула на його вираз обличчя. Йому сто Ккову подобалася та дівчина, капітан у формі Ліза уважно оглянула її, та справді була незвичайною, та нетипово гарна, і подумала, чи можуть вони мати щось спільне. Їй другові тому варто було знову почати зустрічатися з кимось. Минуло багато часу від тієї катастрофи, в яку вилилися його останні стосунки. Ліза занотувала собі, що має запитати Джека, у якій книгарні працює ця дівчина. Гор знову постукав по мікрофону. Команди, починаємо битву. Ваші лінії на поготові. Thank you.